A 2022. október talán 11. 1-e van. Igen. Erre a számra utaltam a Navracis Tiborral folytatott beszélgetésben, beleértve, hogy mi a címe. Every day is exactly the same, or every day isn't exactly the same, de egyértelmű, every day is exactly the same. Valami kimondhatatlan nevű mix szeszól szól. Borulték, 12 fok. Budapest, Magyarország. Kejfejlancsig. 0 1 teljesen szabadok vagyunk ma is, ahogy holnap is azok leszünk. 061-23-88-12 I'm so happy Cause today Found my friends Here in my head I'm so happy That's okay Cause so are you It's Sunday morning, it's every day for all I care And I'm not scared, not my candles In our days, cause I found God yeah. egy repülőgépen ül, amely arra vár, hogy elmúljon a résidő. A Honpola otthon van 14. kerületi otthonában, és arra vár, hogy én itt ülök a 8. kerület egyik utcájában. reggel rácsodálkozom az Erzsébet hídra, most éppen az Erzsébet hídon megyek át, korábban átmentem az Árpád hídon mentem a Lágymányosi hídom az ég tudja hány stúdióban ültem már minden sarkom Jelentek, vagy éppen hallgatok egy virtuális árbuckosár nak neki részére át, megát. át. Hogy otthon mondták, tartom a frontot. 061 88 12 Ami a szívedet, vagy ami a szívét nyomja. Vagy repesés és ki akar onnan törni. 061-23-88-12 Ma 2022 Október 11-én kedden Te még mindig ugyanazt mit amit tegnap hittál? Jöttök a fovára régi meg ugyanezt, csak egy másik verzióban. Tessék, ime a verzió. Hogy Mondják, hogy ha egy fegyver van egy színpadon, akkor az dramaturgiai jelentőséggel bír, de látják, milyen érdekes dolog, én ezt a rádiót már nem tudom, mennyi ideje hoztam be, egy hónapja, és nem nyúltam hozzá. Az az elképzelésem, hogy lehetne itt egy tévé is, sok minden lehetne. A mosógép mellett van, és egyébként otthon, és gyakorlatilag a mosóport akarítom le róla, csak hogy Kíváncsiak, hogy mi történik Rövidesen megnézzük, hogy az éterben Ha valami szól Akkor az mi? Most már mi nem ja. nem menjünk felülről lefelé. Nézzük meg, hogy megismerjük el. Mit hallunk? Még mielőtt ebbe a twíz műsorba belekezdenénk, elárulom Önöknek, hogy sok rejté van az életben. Az egyik rejté például még az előző létezésem idején az volt, hogy az a konglomerátum, amelynek én is részét képeztem, ezt ilyen eufémisztikusan fejezem ki, az két rádiót is bírt, a jazzit és a klasszikot. És az ember arra gondolt, hogy ha van nekik egy olyan gyöngyszemük, mint a kejfejöncséget, akkor csak találnak neki ott valami helyet, belejött, vagy oké, okay, nekem nem találnak, de akkor találnak a doktor úrnak, vagy a szilágyinak, de egyikünknek se találtak. Mire van nekik ez a két rádió, ez örök titok marad, vagy majd egyszer meg fogom tudni, de az már engem nem fog érinteni. De azok itt majd hallhatóak lesznek, ha felismerjük őket. Na, akkor vágjunk bele. Figyelj! Nem védi meg a határait, összeomolhat az egységes Európai Uniós belső piac. Kosut? Teki Orbán Viktor Berlinben. A miniszterelnök magyar-német gazdasági kapcsolatuk. Nem, nem fogom megnézni. A következő időszakban politikai, fizikai és energia. Fél nyolcvan szükség van. Azért mondanak híreket? De nem így, nem? Amerikai kutató kapta idén a közgazdasági Nobel-emlékdíjat a pénzügyi krízis helyzetek. És Akkor a ez a Kossuth Rádió. Kutatásáért kutatásáért. A Kossuth Rádióról azt kell tudnod, hogy Stefka István, Stefka István neve mond neked bármit is, fogalmat is. Stefka István valamikor a Kossuth Rádión is dolgozott, most már nem ott dolgozik, és ott volt egy napközben címűsor, ami talán tíztől délig volt, és azt mondta Stefka István, ez egy örök becsimontása, más dolgok is fűződnek az ő nevéhez, de most a Kossuth Rádió kapcsán ezt idézem föl, nem először azt mondta, mire megöregszünk, mindannyian a Kosutrádió Rádió hallgatóivá válunk. Tudom, hogy kicsit szürreális, hogy én valakivel beszélgetek, akit önök nem látnak, de hát ha egyszerűk nem akarnak látszódni, akkor ez így marad. Te el tudod azt képzelni magadról, hogy te valaha megöregszel és a Kossuth Rádió hallgatójává válsz? Az első, hogy le, másik, hogy Tehát, hogy azt nem tud elképzelni, hogy megöregedjél, de azt el tudod képzelni, hogy a kosutrádió Rádió hallgatóvá váljál. szürreális. Jó, rendben van. Válaszoltál. Na, menjünk tovább. Éven belül. 2024 év a teljes országgazdaság lakosság energiafogyasztását 10%-kal szeretné csökkenteni a 2011 adatokhoz képest. Ha megfejtik, nem kapnak semmit. Ömeren, de. A vállalatokat az ország minden területét az önkormányzat. Annak idején a kalalipszórát. Jó van, Ez neked mond valamit. Én ezt értem, de neked mond-e valamit? Jó, egyébként semmit. Helyes. Ezek neked ilyen történelem előtti idők. A Kaliszó rádióban, az egy forradalmi rádió volt az akkori rádiózásban, ott a műsorvezetők olvastak híreket, köztük én. És azon kívül, hogy bizonyos neveket rosszul olvastam, amivel elhíresültem, és amivel valójában a, a totális tájékozatlanságomat. Mutattam, tehát a német CSU helyett például azt mondtam, hogy csú! és akkor feljött Szarka Rozi, és nagy-nagyon -nagy helyes nő volt, és híveszerkestő volt, és mondta, János, nem csú, CSU. E, és hát nem állítanám, hogy repesett az öröm, vagy a repesett a szívem miatt, hogy én e, ilyen hülyeségeket olvasok. Veled is lehet beszélgetni? <laughs> Figyelj, szórakoztatjuk magunkat. Na mindegy, szó, szóval az történt, hogy odadták a híreket, és én Ugye ott elvileg bármit lehetett csinálni, és mondta, hogy ez se érdekel, ez se érdekel, ez se érdekel, most ez addig a Magyar Rádióban nem volt szokás, és akkor feljöttek a hírszerkestűségből, és többé-kevésbé beígérték nekem azt, hogy megvernek, hogyha én ezt így folytatom. Ez most csak onnan jutott eszembe, hogy most a híreket hallgatjuk. De ez milyen sokáig beszél? Ez az a Petronella, vagy nagyon, nem? Ez egyáltalán ugyanaz, mint amit eddig hallgattunk? Valaki... Ezek az intézkedések azok, amikor... Kurtás, te mikor hallottál utoljára, hallgatott utoljára Kosot rádiót? 2000-ben <gül> 2000 hallgatott utoljára, amikor ott dolgozott. Mindig azt a rádiót és azt a terméket hallgatja, belétve, amikor otthon van. Akkor meg a gyermekeit hallgatja, akiknek a létrejöttéhez van köze elméleti síkon van köze. Na, menjünk tovább. Kapok még egy mikrofont? Ez nem kell, figyelj, a, a, a, a nem jó, hát akkor feljelentenek minket. Na, menjünk tovább. Lapszemre. Nem jól, nem jól jön ez a drádi. És ki énekel? Ez ki? Na, kit hallunk? Sziasztok. Évmex. Hadd, itt ittől velem szemben es rász, aki tudja, hogy ki ének. Sportreggel, nem? Na, ez a sportreggel, figyelj, ez egy teljesen homályműsor nekem. Ez egy Harsányi Levente, és valamilyen éva vezeti. Igen, kívánok! Tessék, itt van, mind a ketten. Kiadások, Figyelj, azt te érted például, hogyha valakinek van egy normális hangja, akkor egy sportreggelben miért beszél? Úgyhogy esti hírlapot vegyenek, esti hírlapot vegyenek. Te miért nem beszél? Úgy, mint hogy egyébként beszél. De, de értem, de ez... De ez a harsány levente nem francia. fizetett játékos a Forbes magazin legfrissebb összeállítása szerint. Messi és Ronaldo mögötte, aztán utána jön 40 millióval a 4. és egyiptomi muszálá 53. Köszönöm szála? Persze, Így. És ez? Ez klasszik vagy Melyik? Klasszik. Na, most kiderül, meg fognak szólalni. Nem, nem fognak megszólalni. Most a tájékozatlanságomat mutattam. Ezt hangzásra mondod? És kit hallunk? Játék és mozsig a tíz percben. Chopin? Chopin? Benyomod az azonosítót? Igen? Maria Hoa Maria Hát, itt sokkal egyszerűbb lett volna elmenni az Asztoria. Oké, oh. okay, az Asztoria szállóhajjába cigány Györgyhöz. Oh. Milyen FM? Milyen HCP hmm? És ez De előre regisztránik rá. A szervezők felhívták a figyelmet arra, hogy a világülr betellétek rendszerek márra olöszság alapvető folyamatait támok. Net a hihirróvason hát haja alapján a navigációban az internetműködésében és még a meteorológiai megfigyelések. Bányász Árpát ott? Kicsodó? A 2024-es német felejtezők csoportja itt Frankfurtban, a Magyar válogatott a G csoportba került. Nekik kellemes egy kellemetlen lehagja van? Nem neki. Mi nem bányász Árpát? Ennek a nőnek. A 2023-ban játszák. Csoportonként az első két helyezett jut ki az Európa-bajnokságra. Tessék? A a rendező Németország. Sajnálom, nem tudom, zavarják. 90 kg mert Ez Danko. Ez Dankor Rádió. az Ha berükszoktál magyar talokat, ilyen nótákat énekel, rosszul volt még a skála felére se tartunk. Ez Fiatalos rádió, meg sem merem kérdezni, hogy ez milyen rádió lenne. Katolikus rádió? Vagy van, ha van hogy ez mi? Nem, nem. Hol vannak a magyar szene? dem hmm? fogalmam nincs kész. A... a német sajtóban mindenképpen. De ugye más-más okból nem emelték ezt meg. Magyarországon a magyar-balliberális sajtó az a. Az a karcefennek élne, nem? találkozót akkor azt igazolná, hogy lerombolná saját légvárát, hogy a magyar kormányfő el van szigetelődve. Egy ilyen előfut. De aztán elvileg a, a Covid miért ez meghív. Épszúgy, hogy a nevű, épp nevű Entertainment Group, a -en azt en ki, hogy hogy egy pommal, hogy nincszerű vagyunk, fogjuk tetszük őt, egy rakétával hogy a nyilván eszik. Helyett, Hát így van, de aztán valahogy mégis átkivárognak bizony sírek, hogy ez a 12-forintos faksjárom, ez már teljesen köztudó. Faksjárom ellenzik légvára. Tíre a tíre tíre tíre de tíre Tövök. Tövök. egyszer szakember és nagyon fontos, hogy mindenki szeret. A csak üzemeltető tulajdonosok. Milyen állapotban találnak már Airbnb lakásokat? De ő se úgy beszél, hogy egyébként ő sem amortizálni a lakókörnyezetet. Ugye? Nagyon. Mert azért vannak hárban, hogy valaki mindig, de három, Tenor, hogy végül is. Hello, Sziasztok! szia. Szia. Vagy ezek saját lakások, vagy te, vagy a szervészégek. Akkor majd becsinálod a gubancot? Vagy vagy csajtalok, hogy a gyerekek. A jut szóhoz a karikus lelkű. És egyre többen is többen tudnak. Ezt ki? És azt hogy kapott egy, egy emlékművek, az pedig szerintem egy olyan érmény volt például. Sosan tudjuk meg, ki kapott gondot. Sporthideket kezdett Kocsangé Andréától. Ez inforádió. A labdarúgó NBA-ben az Új Pest 1. -e. Nézd, de a Barcelona meccset, tehát valami egész rettenetesen játszik ez a Barcelona. Talában is most nagyon nagy mászli volt, hogy nem egyenlített ki a másik csapat. No. Ez itt mi. Nem. Ezen végigmentünk. Jaj. Jaj. Legyen egy Beatles feldolgozás. Ez már úgyis nagyon régen szólt, bármint az együttes. Nó 1, 23 12. Ha bele akarnak folyat a műsorba 3, hát, 8 A hónapi nap még nagyjából hasonlóan folytog el. Csütörtök péntek kötött, jövő héten hétfőn keddel lesz élőlebonyolítás műsor, szerdán csütörtökön pénteken, korábban rögzített anyagokat látnak, amelyek közül kettőt már tudok szíves figyelmükbe ajánlani. Licitálni is lehet rá, illetve örökbe fogadni, az egyik a mesterházi Attila Lendvai Ildikó beszélgetés, amely egy ilyen vörös szűnyeg a következő MSP kongresszus elé a másik pedig egy torkos Matild. Hát ha nem is mondom, hogy életút interjú, de mindenféleképpen portré. Ha örökbe akarják fogadni ezeket a műsorokat, dörö.fialajanos kukac, gmail.com névtelefonszem. Ha nem fogadják őket örökbe, akkor is adásba kerülnek. És még egy harmadik műsor is a jövő héten. He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before okay. Nézzük meg, hogy áll a forint. 426 az euró, és 440 fölött pár fillérrel a dollár. Csillagászati magasságok. 061 253 8812 has had to hogy ki az, aki most lehetszik? Jó reggelt, jó reggelt kívánok, fialaul Az Azt mondta a, a kormány, nem tudom pontosan, hogy ki, hogy az önkormányzatok megsegítéséről majd, majd egyenként fognak tárgyalni az önkormányzatokkal. Hát több ezer önkormányzat van. 3200. Csak, hogy hány évig fog tartani. Sokáig. Időhöz türelem kell. Hát tudják, van ez ha az ember unatkozik, és akkor a babot is a lencsét összekeveri, szétválogatja, és mire szétválogatja, még mindig nem tudja, hogy mit csináljon, és Pekint összenőti. Így aztán végül is az idő elterik. Egyszer ennek a háborúnak is vége lesz, biztos, meg a klímaválságnak is. Egyszer mindennek vége lesz. Nullat egy. 253,88,12. Ha egyáltalán foglalkoztatja önöket, bármi is. Nem csak a tököri és a mexikói út sarkán van, hanem van valami időtlen reménytelenség abban a két műsorban, amely tegnap készült itt ebben a stúdióban, részint Lendva Ildikóval és Mesterházi Attilával, Risszint pedig Torkos Matildal. Hogy ezek pozitív időtlen reménytelenségek, vagy negatívak, vagy stagnálóak, ezt majd megítélik önök, ha a jövő héten közelebbről megismerkednek velük. Örökbe lehet őket fogadni, megfelelő összegfelajánlása mellett. Ha ez kedvet éreznek, dörö.fialajanos.kukat.gmail.com. Ez az e-mail címem, névtelefonszem az adásba kerülésnek az örökbefogadás nem előfeltétele. 06 1 2 5 3 8 8 egy szakcsit itt a 9-es az jó lesz Az ember két, másfél órás műsor készít egy nap, beleértve, hogy reggel is van egy műsor, akkor az nagyjából kiteszi az az napját. Nem állítanám, hogy semmi se történt volna velem. De a tegnapi reggelt és a mai reggelt is arra szántam, és nagy valószínűséggel a holnapi reggel is erre lesz számba, hogy akik követnek reggelente és nem utólag nézik a műsort, elmeséljék, hogy egyáltalán bármit is el akarnak mesélni ha semmit is akarnak elmesélni, van zene megmondta a Szilágyi egy ilyen műsor belejött, hogy itt már kép is van zene, szöveg csönd, ennyi 061 253 12. ha nem telefonálnak, már nem sokáig Az emberket általában otthon nem az foglalkoztatja, hogy a kormány milyen ütemben ül le az önkormányzatokkal. Ezek a beszélgetések ott vannak csütörtökön pénteken, ott másra nincs is mód. Ugye a hétfőkett szerda áll még rendelkezésre, amelyek közül egy vagy két nap a hetek zömében korábban rögzített felvételek sugárzását tartalmazza. Így aztán hetente egy vagy két alkalom marad, ezen a héten kivételesen három, hogy arról beszélgessünk, amiről akarunk. Ha akarunk bármiről is beszélgetni, nem muszáj. Beletartozhat ebbe az is, hogy az állam vagy a kormány milyen ütemben akar vagy nem akar beszélgetni az önkormányzatokkal. Ezeket a perceket azonban én most ezekre nem használnám fel, mint ahogy nem mondanám azt, hogy ne tudnék beszélni órákon keresztül az életemről, de itt most. Úgy ülök, mint aki arra vár, hogy önök hívjanak, és beszélgessünk arról, ami önöket foglalkoztatja, ha nem, akkor időnként pontos időt mondok, 5 perc fóval, lesz 8 óra időnként elmondom, hány fog van, bár arról fogalma sincs, hiszen kint nem vagyok. Azt sem tudom, hogy mennyire van már világos ez a stúdiók világában, így szokott lenni, mert hogy azok zártak a külvilágot most, Elvileg és gyakorlatilag önöknek kéne behozniuk. Ha nem hozzák, kint marad 0-1-23-88-12. Valaki emlékszik még erre a felvételre? Ez a My Place in the Sun... here Dimitri Giorgiinda Michael Biden Suchi Vince Lovin Omar Hakim Kenny Werner as a special effects zene, vagy nem libzene. Azzá vált-e az idő folyamán, vagy mindig is az volt. 061 123 12, 12 1994-et írunk. Nem, ez egy másik lemez. De időben nem lehetünk messze ettől. hogy rindult-e vele a gép Nem indult el. hallani, mert hullámzik a hangja. A, a Belváros, Lipótváros, napi rendteveszi proházka ottokát és polgári címét. Mondjuk a Szegeden ugye Horthy emléktáblát akartak agatni. Most majd a proházka a belvárosi de nem lehet érteni. És még egy dolog. Nem. Ne legyen még egy dolog. Ami engem itt reggeli hírek közül foglalkoztatott, az egy magyar nemzet értesülés. Lapunk értesülése szerint saját kezével vetett véget az életének egy határvadász. Kérdéseinkkel megkerestük az ORFK kommunikáció szolgálatot, ahonnan a következő választ kaptuk. Megkeresésére válaszol tájékoztatjuk, hogy 2022. október 10-én reggeli órákban talán pont akkor, amikor én itt ültem. Egy szerződéses határvadás szolgált idejében öngyilkosságot követett el a rendőrség általános közigazgatás az egyre nem lehet tudni, hogy mi vezette a határvadást a végzetes lépés megtételére. Egyrészt nagyon érdekelne, hogy vajon mi történt. Másrészt ez a lapunk értesülése szerint, hogy vajon az ORFK szolgálatának, vagy ahova ez tartozik, hogy annak vajon volna olyan kötelessége, hogy tájékoztassa a nagy érdemét, hogy valaki öngyilkos lett, vagy nem. Higgyék el, minden egyes, mint a vakok a sós kiflivel, hogy miért szeretik a vakok a sós kiflit, Ány kifli, annyi mese. Engem tegnap, ma és holnap az önök mesé érdekelnének, és ha nem mesélnek, akkor zene fog szólni. Bennem ugyan lesz hiányérzet, de ha majd én mesélni akarok, akkor meg fogom találni rá a megfelelő közeget, hogy ezt megtegyem. Most nem szeretnék Prohászka Ottokárról, a Klikről és a tanársztrájkról sem bármit is mondani. Nem azért, mert ezek nem érdekelnek, hanem mert most nincs olyan mondandóm, amivel bármiben is meg tudnám különböztetni magamat azoktól, akik egyébként ezűben megnyilvánulnak. Van társaságom, van magánéletem, nem azért jövök ide, hogy pótoljam ezt, de mindenféleképpen azért jövök ide, hogy önökkel beszélgessek. Már azt követően, hogy hírét vitték a világba, hogy van Kejfejancsi ha nem akarnak beszélgetni, vagy mindenáron Proászka Otokáról, vagy a tanársztrájkról akarnak beszélni, ha van olyan bondandójuk, ami engem leköt, akkor figyelek. De nem vagyok fizetett, eh... hogy hívták ezt annak idején, amikor alkalmaztak valakit azért, hogy az illető beszélgesse valakivel voltál. Társalkodónő. Nem vagyok fizetett társalkodónő. Odáig nem süllyednék vagy nem emelkednék, megfelelő 01, aláhuzandó. 88 12 először. Én kívánok. Én kívánok. Elnézést, minden telefon ilyen szaharul szól, vagy miért? miért ne? Nem tudom. Nem hát én teljesen a tartom, nem piangosítóval. Értem, de ezzel együtt ez itt úgy, ezzel megpróbálom. az Andrásnak szólsz, hogy miért szó lesz így? Még egy... hm? Értem, de ez... Ha már telefonálnak, akkor szívesen beszélgetnék velük úgy is, hogy hallom. hallo Jó Kívánok! Ugyanaz. És szeretnék új embereket. Olyanokat, akik egyébként régen is itt voltak, de nem telefonáltak. Új hangokat, új történeteket szeretnék. András, ez hullámzik, mint a Balaton. De mindegyik. Oké. Okay. De most akkor igen? Na, most meg Most lehet hallani? Te uh, itt? Most egy fokkal jobb. Jó. Elmesélem, hogyha. De nem sokkal. Érez, nem sokkal, hát engem is nagyon recsegve, ha valamelyik számúzik nekem is. De Én azért megpróbálom Megkísérlem tehát ez ma, ma reggeli. Mondhatom, vagy. Figyelek! több helyre is tudok figyelni, de figyelek önre. Az ön, önél a figyelmem 51%-a, de annál több. Rendben, -rend -rend. hát ennél többet nem is érdem. De ne, az, az nem, nem erről van szó, csak itt közben szerelés van, meg a lányom a repülőgépen, ezen kívül ugye az ukrán helyzetet is én kezelem, tehát ez le leköt a világ sorsa. Néha áradnak a folyók, van, ahol vulkánok törnek, ezt mind én intézem, de közben figyelek őre ott az első kerületben. Igen, ahhoz képest az én egyéni kis gondom... Ne, ne becsülje le magát, na figyelek elnézést. Az nekem szinte megoldhatatlan. Mondja. Egyébként az van, hogy elestem. Jobbkezes vagyok, megsérült a jobb kezem. Ami nem olyan vészes sérülés, csak éppen nincs benne erő, nem tudok uh -huh. semmit. Tehát a mai ez most már egy darabja így áll. van? mondhatom? Mondom, hogy ez most már egy darabja így van, hiszen ön nem tegnap esett el. Nem, ez most már kilenc napja, tehát már, már ott tartok, hogy már a családomat sem ráncigálhatom minden órában. Mai reggel fogmosás. Nem tudom kinyomni a fogkeféről a fogkeféről, a fogkrémát. Gondoltam, nem baj. Hát ma fogom egy zollót, elvágom a tubus, és mindig bele már a fogkefét. Igen, és? Akarom vágni, nincs erről a kezembe. Nem tudok vágni. De egyszerűen ilyenkor szembesülök azzal, hogy borzasztó, hogy ez ugye. Hát, eh, ami, amit mond, eh, de látja, föl fogom dobni a hangulatát, eh, tubus nem fog, de, illetve én azt mondtam önnek, hogyha tudok segíteni, most nem tudok oda menni tubus nyomni, mert itt vagyok, de ha szüksége van tubus nyomásra, megoldjuk. Uh, beséletek egy történetet tegnapról? igen, igen uh, szoros összefüggésben van azzal, amit ön mesél uh, egy beszélgetést szerveztem uh, Mesterházi Attilával és Lendvai Ildikóval uh, nem egy hagyományos beszélgetés lesz uh, az MSP kongresszusa elé Lendvai Ildikó érkezett hamarabb pontosabban mondva, ő pontos volt uh, ez egy pikét megjegyzés volt, de talán ez még belefér de a történet lényege az hogy saját maga hívta fel a figyelmemet arra, hogy hát rajta mindenféle kék-zöld zúzódás van, a homlokán egy vart seb is van, és kérdezte tőlem, hogy vajon ez mennyire látszik majd adásban. Leült Kurtajcs-be, befókuszálta, és mondta, hogy hát ez bizony látszik, és így aztán elmesélte, hogy a könyvfesztiválon elesett, elég csúnyám, és ott verte össze-vissza magát, aztán természetesen különböző részleteket mesélt még az eleséséről. Uh, amit itt most nem mesélnek hosszabban, magában a beszélgetésben is benne van, hiszen uh, azt a tanácsot ad, kap, kapta, adtuk, uh, hogy miután látszik a sérülés és érdemes róla beszélni, még mielőtt az emberek hihetetlen jó és rossz indulatúan különböző nem létező magyarázatokat fűznek hozzá. De amit én ennek kapcsán el akartam önnek mondani, Önök vajon életkorban hogyan viszonyulnak egymáshoz, közel lehetnek egymáshoz? Igen, körülbelül egykorolkodjunk. Azt így. kell, hogy mondjam önnek, hogy az a civil kurási, hogy ő ezzel együtt eljött ide, pedig lent van Ildikorról, többé-kevésbé nem csak az tudomás, hogy valamikor az MSZP elnöke volt, hanem hogy egy hiú valaki, ami egyébként önmagában nem baj, tehát ad a kősejére. De hogy... Vállalt, azt kérdeztem tőle, hogy, hogy eszébe se jutott, hogy lemondja a beszélgetést, és mondta, hogy nem, hiszen hetekkel korábban megegyeztünk ebben, és ő akkor a, állja a szabát. Üm, új dimenziót nyert tegnap ezzel Lendvai Jöldékó, szintén sajnálom, hogy elesett, a legkülönbözőbb helyen verte össze magát, Üm, ez jutott most eszembe az ön történetéről, ami egyrészt szól a kiszolgáltatottságról, másrészt szól az egyedüllétről, harmadrészt szól arról, hogy ha egy gyerek elesik, és föl kell, akkor fut tovább, hogyha egy idősebb ember esik el, akkor ez már nem így van. Szerencsétlennek érzi magát, vagy tudni ha röhögni saját magán? Boszanto, bosz... <gül> hanem olyan harag van bennem önmagammal szembe, hogy hogy létezik, hogy nem tudom megoldani. Hogy létezik? Ezzel tehetetlen düf van bennem, bosszankodás. Néha nevetek is, valóban néha nevetek is, igen, amikor. Mondhatok még egy történetet? Törvess. Zelki János, akinek egyébként sem volt talán egy betegségből adódóan túl nagy hangja, de nagyon egyéni hangja volt, de halkan beszélt. Egyszer elmesélte, hogy torokfájása volt, vagy nem torokfájása volt, de azon a halk hangon, ami egyébként neki volt, azon se tudott beszélni, és akkor volt a feleségével egy kisgyereke ebben az időben. É, és a gyerek az természetesen úgy viselkedett, mint egy kisgyerek, és a legkülönbözőbb rosszalkodásokat és csintevéseket művelte, és az elki rájött arra, hogy ezt a nem létező hangját is be kell osztania, mert ahányszor fölmászott ide vagy oda, és ráordított, Rájött arra, hogy ha legközelebb ismét valami ilyesmit fog csinálni, akkor semmi hangja nem marad. Tehát azt a maradék hangját kellett beosztani arra az időre, ami kettesben maradt a gyerekkel, mert egyébként azzal kellett szembesülnie, hogy tátok, de semmilyen hang nem jön ki a torkán, és az nem volt összefüggésben az életkorával, az a fizikai állapotával volt összefüggésben. Azt mesélje el nekem, hogy mennyire idegesíti a gyógyulásának a lassúsága. Ha egyáltalán lassúnak meg. Nem ítélem meg lassúnak. Hálás vagyok például ma reggel. Akkor ugyan nem tudtam elvágni a tubus. De utána elvágtam, mert két kézzel rányomtam. Ugyan mindenhova nyomtam, nyomtam kipelőle, főleg az allóra, a dolóra a, a, a trükkémet. Szóval ez ilyen nagyon édes kis helyzet volt. Így, tényleg mulatságos volt. De például annak nagyon örültem, hogy már meg rádiót, tudtam fogni a rádiót, hogy én tudtam venni. Tehát kezd lenni a kezembe, csak hát, ugye idő kell hozzá, idő kell, minden. De árulja már el nekem egyszerűbb levágni a tubus végét, mint kinyomni a tubusból a, a fogkrémet? Jókkal, mert akkor is ki van nyitva, Nem, mert ugye két kéz kell, hát, egy kell fogni a fogkefét is, meg kell fogni a tubust is. Tehát ez kezdes. Abszolút, teljesen értem, csak egy én most egyszer kíváncsi voltam. Ön el tudja azt képzelni, hogy innentől kezdve, hogyha én valakinél fogok látni egy olyan tubust, aminek a, végén, a vége le van vágva, akkor a lendvai üdikó és az történet történet immár hogy egy harmadik történettel fog kiegészülni, és ez az ön története lesz? Hát igen, mert ez, ez nagyon praktikus, mert bele tudom nyomni. Egyrészt praktikus, egy mász is más, más, más, más. nekem sose jutott volna eszembe, annélkül, hogy ön ezt elmesélte volna. Igen. Tehát javul, tehát javul a kezem, tehát ezzel nem, nem, nem, érzem, nem ezért nem érzek közelmetenséget. Már kértem időpontot majd a, a gyógytornára, és akkor nyilvánvaló, hogy elkezdem majd tornáltatni, és akkor ez ember fog jönni. Ilyen hálásnak kell lennem, hogy úgy estem, hogy nincsen nyilván. Abszolút, de ugye a lendvai éldékóféle történet az érthető volt. Abszolút. Én lemondtam volna. Igen, igen. igaz. Nagyon szépen köszönöm, hogy telefonált. Köszönöm talácul. minden 061-253-8812, Bocskó Zsolt, Bolgár úr, és mindazok, akik nem szoktak telefonálni. 061-253-8812, Figyelek! Előkerült itt az előbb a Special FX Igen. Kapcsán hallottam a neve. Hát illetőleg a szakcsillagatos, a Béla kapcsán került elő a Special Effect. Igen, így pontos, csak későn kapcsolódtam bele a műsorba, és már. Figyelek! Már csak a zenét hallottam, és a nevét. Négy dolog jutott eszembe, megpróbálom egyiket csak kihagyni. Az egyik, hogy mérhetetlenül szomorú vagyok, amiatt, hogy szeptember 30-án pénteken Szakcsi Lakatos Bélának a helyi Közösségi Házban, Gerendes Péterrel volt egy meghirdetett koncertje, és hónapokon át hezitáltam azon, menjek vagy nem menjek, menjek vagy nem menjek, mivel tavaly voltam Szakcsi koncerten, nem mentem el. Erre fogja magát, és képes, múlva meghal. Totál ki vagyok tőle akadva, nagyon-nagyon-nagyon sajnálom. Nagyon sajnálom. Ez az egyik. A másik, hogy hát milyen gyönyörű dalokat írt Katonat Lárinak. Egy csomó dala szakcsi szerzemény. Aztán nagyon hálás vagyok amiatt, mert tavaly részt vettem a kongresszusi központban az ő életmű koncertjén. És legalább ez megadatott. És egy nagyon-nagyon szép kegyelmi állapot volt őt ott látni, és és az tényleg egy örömünnep volt, felhőtlen örömünnep. Talán az ő, vagy az ott átéltek azok, amikkel ugye a legjobb szívvel tudok emlékezni, illetve egy székesfehérvári koncertélményem is eszembe jut szakcsilakatos Bélával kapcsolatban, amikor az én drága feleségem megszervezte, hogy a koncert közben a maestro felköszöntött. Igen? Mert, mert az nap volt éppen a születésnapom. És hogyan történt ez? Hát úgy, hogy mediktálta, illetve de konferált a gyakorlatilag a közösségnek, aki ott ebben a szórakozó helyen <gül> hallgattuk a zenekarát, rám nézett, és felköszöntött, és a következő dalt azt nekem játszotta. Úgyhogy nagyon, nagyon fel boldog vagyok, és ezúttal is köszönöm az én drága feleségemnek, hogy engem még a szakcsirakatos Béla is felköszöntött a születésnapomon. Hát, nagyságrendileg ennyi. Ma. Köszönöm. Tüneményes Pali volt. 061 253 8812 Annak függvényében, hogy megtalálnak e sem történeteikkel 8.31-ig vagy 8.40-ig leszünk majd együtt Önökön múlik Én állok a vártán 061 23 182. Nem 253 88 12 Nem tudom, mit mondtam a jó szám az 061-253-8812 Még memorizálnom kell 822, most már 823 van el tudtam mondani mindazt, amit szerezett volna, mert ugye én minden telefont egyben felhasználok arra, hogy mindaz, amin annak kapcsán eszembe jut, azt megosztom önökkel, mint egy ilyen karón felfutó bab. Ilyezt már csak az a kérdés, hogy a karó, amely hamarabb jelentkezett, és arra biztattam önöket, hogy beszéljenek, vajon ők előképpen tudott-e hívánulni, csak reménykedni tudok benne. 061 253 88 12 először Gyereget. Jó, reggel kívánok! Ma reggel 6 órakor, amikor elindultam dolgozni, a partok rádiót hallgatom az automban és híreket mondtak. Uh -huh. Orbán Viktor az EU-ban mit mondott, hogy a Putin megint nem tudom, én hány rakétát lőtt ki Ukrajnában, hogy ma van a kaming autó, a világnapja, és akkor.. Annak is van világnapja. Árik és uh, utána egy, egy nagyon kellemes Dvorzsák zene volt, Kimondottan kellemes volt. És most épp az jutott eszembe, hogy ez mennyire inkább kifejezi, ez a zene, ami most volt, gondolom szakcsíja. Igen. Ott, az. Hogy mennyire jobban kifejezi azt a diszharmóniát, ami, ami van. Mert hát ugye egyébként, ami most éppen az én lelkemben dúl, de de érdekes volt, hogy akkor az a drózsák zene az szinte teljesen elmosta azokat a híreket, amik, amiket felolvastak, és, és most ez a zene mennyire... De milyen diszharmónia van az ő lelkében? Hát utána ugye a drózsák alatt az is eszembe jutott, hogy jó, jó, hát ennyi minden dúl, de valójában mi most a férjemmel egy nagy műtétre készülünk, és... Um, én próbálom őt, őt, őt fogják nőteni, én próbálom őt ö, csillapítani, de hát az ő félelmei szerencsére kitörnek belőle, nem nyeli le, és nehezen tudom őt vigasztalni, csillapítani, ö, reményt önteni belé. És akkor ez úgy, úgy most úgy jött belőlem ezzel a szakcsizanével. Mi a baja? Ö, ő már 9 éve úgyhogy küzd, 5 éve tünetmentes volt, és tavasszal volt egy utolsó ellenőrzés, amikor elküldték őt még egy ct ahol kiderült, hogy a húgyvezetékben van davanat. És most kiveszik a vességét és a húgyvezetéket. Tehát ezután egy évvel fog élni, és... Én ezzel őt, őt próbálom ugye mondani, hogy milyen sokan vannak, akik egyesével élnek. És, és de... hogyha úgy vezetéket kiveszik, akkor én nem értek ez semmit se, akkor, akkor ez az dolog, ez hogy oldódik meg? Hát akkor ott azt, mert, mert én, én nem vagyok teljesen tájékozott a dologban, én úgy tudom, hogy ami tagamatos elváltozás az esek környékén, azt mindent rossz indulatuként kezelnek és akkor ott kicsonkolják a húgyvezetéket a húgyhólyagból, összevarják a húgyhólyagot, és akkor a másik vese és vezeték, azt tud tovább dolgozni. Um, mennyire van kiakadva, mennyire van kiborulva a férje? Nagyon, nagyon, nagyon. Most 90... Nincs kezde meghalni, vagy nem akarja ne. a szenvedést, vagy alapvetően mi az, ami foglalkoztatja? Hát a, az, hogy most megcsonkolják, hogy most egy, egy lesz, hogy egyáltalán hogyan lesz így tovább, hogy ő azért, azért csak kimondja, hogy nem akar meghalni. Szóval ez Hány éves egy... emberről van szó? 64. Februárban lesz 65, menne nyugdíjba. Dolgozik? Igen, hát eddig dolgozott, most a műtét előtti heteket úgy döntöttünk, hogy töltse otthon el, hogy összeszedjen valamit, és azért ne lehessen a műtétet. Igen, én folyamatos műszakban, tehát négy napos váltásban dolgozott ö, egész életében. A környezete tudja, hogy mi a baja? Igen. igen, igen. Ön a fő támasz? É, azt hiszem én, igen, igen. Mennyire nehéz, mennyire könnyű? Nagyon nehéz. Alapvetően mi nehéz benne. Ö, Alapvető nekem az a nehéz benne, hogy mindig ő volt a szikla. És most nem az? És most nem. És ez most... hiúsági kérdés, vagy ez más jellegű kérdés? Hiszen az előbb felvetődött az is, hogy ennek van egy hiúsági vonzata, amiben semmi szégyelni való nincs. Nem, nem, nem, nem. Egyszerűen, egyszerűen neki nehéz elfogadni, hogy ő beteg lehet. És nehéz elfogadni, hogy nem közsziklap? Igen, igen. Ő is így érzi, vagy inkább önérzi így? Én, én így érzem, én így érzem. Ö, ő nála úgy érzem, hogy ö, ki kellett hozni ebben az eltel 9 évben, hogy egyáltalán ki, ki mondja a félelmeit. Korábban nem ilyen volt? É, nem. Nem. A hangja az olyan, mint aki ezt, tehát nem tudom, a, a hangja az, az önhangja, az nagyon rendben van, tehát az úgy szól, mint aki, mint az előző történetben, aki nem tudta kinyomni a tubust, és fogta magát, és levágta a végét, tehát, hogy, hogy az önhangja olyan, egy, egy probléma megoldó hangnak tűnik. Nem szeretném megoldani a problémát. Meg az... meg az is lehet érezni az ön hangján, hogy lehet, hogy kétségbe van esved, ez a hangján nem élsződik. Nem, hát örülök neki akkor, de nagyon-nagyon-nagyon szeretném őt támogatni ebben az egész. Szeretné, illetve hát teszi is, tehát ez nem egy feltételes mód. Igen, nem feltételes. Ez egy hullámzó kilenc év volt? Ö, ha az ő lelki állapotát nézzük, akkor szerintem nem. Akkor az, már öt műtét volt a kilenc Ez nagyon sok. És, és mindig a műtéteknél összetört, mindig szembesült a betegséggel, és akkor igen. összetört, és közben ő ezt úgy csinálta végig a kemoterápiát is, hogy dolgozott. Tehát ő, ő, ő a folyamatos műszakban tovább dolgozott nehéz körülmények között. Tehát ez nagyon-nagyon erősen... És, és Jó, de ez a kilenc éve termelt egy betegség tudatot. Ö, szerintem igen inkább ó, amik, amik korábban fontosabb voltak az életében azokat ugye elhagyik. igen tehát most tulajdonképpen nem ártana egy kilenc éves tartomány amely nélkülözi ezt a témakört igen igen. és ez a kilenc év ez ki tudja hogy ebből hány fog azzal eltelni hogy önmagában csak kiszelőzik hiszen az hogy az ember az első nyilalással ne azt gondolja hogy kezdődik az egész előről azt gondolom hogy Kilenc év után egy emberben nagyon mélyen beidegződik. Igen, igen, igen. És emellett pedig, hogy ezt ő igen nehezen élte meg, emellett meg ki tudta adni magából a gyerekkora óta a lett gátlásait, amiket még beleneveltek annak idején. Hát akkor. talán összefüggésben is van a kettő. Ö, ezt én nem tudom, én csak úgy próbálok neki segíteni. Hogy De ahogy én kiveszem, ez eddig önnek ment? Ez egyébként azt is jelenti, hogy az önök élete az alapvetően más, mint amilyen kilenc évvel ezelőtt volt? Hát, nem, nem. A, a, abban másabb, hogy én úgy érzem, hogy én magamra többet kell, hogy vállaljam. Azt én értem, de egyébként a hétköznapi életvitelükben van-e valami változás? Nem. Azon kívül, hogy egy másik betegség miatt a csípője elkopott, és nehezen tud menni, és nem tudunk már annyit szépenni, mint korábban. Azon kívül olyan nagyon nem de ahogy én látom, is elnézést a fogalmazásért, az önférje az ön szemében minimálisan se értékcsökkent. Nem, nem, nem. Nem, de ez, ez érződik, tehát, hogy miközben valaki saját magával kapcsolatban érzékelheti, vagy gondolhatja úgy, hogy értékcsökkent, az ön ehhez való viszonyulása alapján nyugodtan visszanyerhetné azt a tízes skálán tízes mi voltát, amit egyébként a betegség koptat, Igen. de közel se olyan mértékben, mint hogy ő ezt megéri. Igen, de hát, de hát igazából ő neki tisztelet jár ér ahogyan... Az egészet mondom, hogy így csinálta. Mennyire téma ez önök között a hétköznapok folyamán? Hát most ez a pénteken lesz a műtét, hát most. most ez egy nagy műtét? Jó. Ez egy nagy műtét. Hát egyre se kivétel, az egy nagy műtét, ez egy két Mennyi deig lesz bent. Hát csütörtökön megy be, és ha minden jól megy, akkor következő hétközetén jöhet ki. Tehát egy hetet körülbelül. Ő mivel foglalkozik körülbelül? Ő, ő kohász. <gül> az, az, nem, az nem kifejezetten egy például munka. És ön? Én meg kontrollingos vagyok, én meg közgazdás vagyok. Ön micsoda? Nem értettem. Én kontrollingos vagyok, és ah. közgazdás uh -huh. vagyok. Uh -huh. Hol ismerkedtek meg? Dunajvárosban. Ott van kohó? Hát igen. Én Teg tegnap vagy tegnap előtt a... ismerkedtek meg? Hát nem, én mentem a gimnáziumba 17 évesen, ő megment a főiskolára és ilyen összetarákoztunk a gimnázium előtt reggelente. Akkor az nem tegnap volt? Nem. Gyerek? Kettő. Két lány felnőttek. Egy kohász élete, elnézést, hogyha baronságokat kérdezek, az az idő folyamán valahogy könnyebbé vált, vagy az a tevékenység, amit ő folytat, azt a technológia nem tette lehetővé, hogy sokkal könnyebb legyen, mint amennyi évtizedekkel korábban volt? Hát sajnos a technológia nem teszi lehetővé, hogy könnyebb legyen az élet. De ön most továbbis Dunaujvárosban él egyébként? Igen. igen. A kohászati üzem van rosszabbul, vagy a férje? De ez egy rossz kérdés volt. Ez, nagyon jó kérdés volt. ez egy nagyon jó kérdés volt hát kötyögnek mind a ketten ezt így mondanám most, hogy kötyög, kötyögnek mind a ketten a férjem lelki állapota mert én nagyon bízom abban, hogy a műtét az sikerült én is bízom most már benne korábban is bíztam ezzel a, a kötyögéssel ezzel teljesen meg, megvett a lelki engem lelki állapotát hasonlítanám a, a kötyögéshez az ő baráti köre onnan van? Hát ő inkább kollégáim. Úgy, úgy, úgy. Igen, igen, igen. Ön Budapesten dolgozik, vagy ön is ott dolgozik? Én is itt dolgozom. Gyerekek? Két, két lányunk van. felé? Az egyik Angliában, a másik Budapesten. Ők mit élnek meg abból, amit az anyjuk megél? Hát a, a... a... próbálják az apjukat támogatni. Tehát... Az apjuk hagyja, hogy támogassak? Most igen. Tehát eljutottunk oda, hogy most már hagyja, hogy támogassák. Szép kezdetén nem hagyta. Most már hagyja. Igen. Például, a, ez egy vicces, a, a, a, a kisebbik lányom mondta az apjának, hogy apa, ha neked bármikor esélye van szükséged én odaadom. Vesémet, az egyik vesémet. És akkor mondtam, hogy hát kislányom szó se lehet róla, ha apának vesére van szüksége, az az enyém lesz, nem a tiéd, még előtted az élet, neked is lesz gyereked, neked még arra szükséged van. És akkor azt mondja erre a lányom, hogy anya, te könnyen beszélsz, te RH pozitív vagy, apa meg én RH negatívok vagyunk. <gül> mondom, tényleg erre. Én nem is gondoltam, hogy én nem lehettek jó a apának. De igen. Jól a telefonnál. Nem tudok mit mondani, tehát hülyeségeket nem akarok mondani. Már az a kérdésem határeset volt, amiben összehasonlítottam a féli állapotát a Dunai Vas művel. Azt sem mondom, hogy értesítsen. Pénteket mondott? Péntekkel lesz. De a jövő héten, ha előkerül... Milyen állapotban leszek jövő héten. <gül> a, tudom, hogy nem ez a dolog vényegel, de ahogy én kivettem, ez a betegség, ez egyfajta házasságterápiaként is működött, akarva-akaratlanul. Hát nekünk nagyon jó volt a házasság. Félrejét, a házasságterápia az nem arról szól, hanem hogy, ég, ég. Hanem, hogy egy, egy újabb dimenziókat nyitott. Hát én nem tudom, hogy igazából jó-e az, hogyha az ember ennyire ö, egymásra utalva érzi magát. Nem hiszem, hogy ez valaki is megkérdezte öntől, hogy ez választás kérdése. Ezt így hozta az élet, és önök így viszonyultak egymáshoz, és ahogy én kiveszem az ön szövegéből és a hangjából, ez az, ahhoz képest, hogy milyen körülmények között következett be, több, mint optimális, és maga az optimális szó se ideális. Hát, hát egymás felé fordultak, ha én ezt jól értem. Igen, igen. Ugye a beteg állat az meg is haraphatja azt, aki felé nyúl, és amiről ön beszélt, az messze nem erről szól, beleértve, hogy egyébként valaki legyőzi azt, hogy egyébként olyan állapotban mutatkozik a másik előtt, amit ha nem is szégyel, de nem kívánta a sem. A leg, legjobb azt is, a férjem fogalmazta meg ezt az egészet most, ahogy így mondja, mert hogy ő szél, és hogy, hogy ő nem megy el a műtétre. És akkor mondtam neki, hogy mit gondolsz, ha fordított lenne a helyzet. Ha most élnék a te helyedben, akkor mit mondanál? Azt mondta, hogy leütnélek és elvihetnélek. <gül> Egy erős emberről van szó fizikailag? Igen, igen. igen. Gyógyulást kívánok ennek. Köszönöm szépen. És az, hogy maradjon meg a hangja ilyen. Nagyon jó hangja van. Engem megnyugtatott. Lászat. Köszönöm szépen, viszont hálásan. Erről beszéltem. Ezért az egy telefonért érdemes volt bejönni ide ma. És akkor a tubusról nem beszéltem, azért is érdemes volt bejönni. Tudják, ez egy olyan dolog, hogy az ember, amikor horgászik, akkor lehet azt kívánni, hogy minden pillanatban fogjon egy halat. De ott is beetetik, ott is várakozik, ott is hazamegy, napok telnek el. Lehet, hogy rossz a hasonlat. Az a sok türelmetlen ember, akik e-mailekkel bombáznak engem azzal, hogy ezt a műsort hogyan kéne csinálni. Miközben, hogyha valaki tevülegesen akar hozzájárulni, önmagában néha annyi elég, hogy elmesél egy ilyen történetet. Az összes többi is lehetőségükben áll, dörö.fi.alajonos.gmail.com Most kiszerül lenne, hogyha ezeket idézném, amiket felajánlottam, de elmondtam. Jöregerd! Jó reggelt kívánok, de ezért a két telefonért hallgatni is érdemes voltam. Ez így van, tehát ez pontosan így van. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Ez így van. És ugye... Az egyiket ismerem, a tubusost, a másik nőt nem ismerem, de a hangja az lenyűgöző volt. Amikor elkezdtem odanat a történetet, nem is tudtam az elején, hogy merre fogja venni az irányt. Bartokrádió, Rádió, Dvorsák, Hírek, Szakcsi. Onnan indultunk. 061-253-88-12 először. Közben, hogy ne is mondjam, majdnem nem 8 9 lett. Záró zene. 06 1 12 először. Jack The Jonat, John Pattitucsi és Szakcsi Lakatos Béla. 0 6 másodszor.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 Szerzemény. Ha addig hívnak, akkor reagálok rá, utána másféleképpen kell, hogy megtaláljanak önökön